Quindi iniziamo senz'altro Entropia Massima, la parola a Davide Allora ben trovati e ben trovata Entropia Massima per il ciclo tecnologia e decrescita Oggi abbiamo, ci sono venuti a trovare eh, un nutrito gruppo di persone che animano eh, un progetto molto interessante Di cui abbiamo già parlato in passato qui, eh, qui in radio Il progetto Ninux, eh, una community wireless Eh, ora loro ci spiegheranno che cosa significa eh, un progetto alternativo di rete di, di telecomunicazione aperto, eh, decentralizzato e soprattutto basato sulla partecipazione attiva di chi ne fa parte, quindi non ci sono proprietari. e appartiene a tutti quelli che quotidianamente eh, ci si, ci si impegnano tra cui queste, questi amici che ci sono venuti a trovare questa sera qui Allora, partiamo subito con, eh, con una, una domanda eh, per, per loro eh, Cosa significa che, che, che la rete Linux è aperta e decentralizzata? Beh, eh, innanzitutto ciao la rete aperta vuol dire che è aperta alla partecipazione di chiunque mentre decentralizzata vuol dire che come hai detto tu non appartiene a nessuno cioè ognuno eh, possiede e mantiene un pezzo della rete complessiva parliamo di reti eh, wireless, reti di calcolatori okay. ok quindi sostanzialmente si tratta di una rete che unisce dei nodi che sono tra di loro connessi attraverso delle tecnologie wireless, quindi utilizzando ehm, dei protocolli eh, che mettono in contatto questi nodi, uno, uno all'altro con la, con la necessità per i nodi di vedersi, giusto? Sì, diciamo che eh, il, gli apparati che utilizziamo sono molto simili a quelli che eh, diffondono il wifi dentro casa, dentro le nostre case però con degli accorgimenti, per esempio per renderli stagni e con delle modifiche, per esempio delle antenne per aumentarne la portata e si riescono a fare con questi apparati anche collegamenti di parecchi chilometri, sulla quarantina, cinquantina anche, se sì, fatti sì. bene. Sì, sì, utilizzando antenne paraboliche è possibile. Eh, quindi, quindi diciamo che chi vuole far parte di questo progetto deve all'inizio accordarsi con un noto pari da un'altra parte che, che sia visibile, quindi se si tratta di, di centri urbani bisognerà guadagnare in altezza andare sui tetti e poi da tetto a tetto cercare di, di vedersi tra nodi Sì esatto, ci vuole la cosiddetta linea di vista, bisogna vedersi da una parte all'altra eh, di solito montiamo degli apparati sui tetti ognuno si monta il suo in teoria oppure viene aiutato da altri della community e poi a sua volta la persona eh, ricambia in qualche modo ecco, eh, quanto è diffusa questa rete per esempio nella città di Roma e, e anche eh, eh, diciamo eh, nel resto del, del territorio della penisola italica eh, allora noi abbiamo circa 300 nodi in totale 350 nodi in totale in tutta Italia Eh, diciamo sparsi in 18 di quelle che chiamiamo isole ovvero delle eh, altre reti che sono diffuse in tutta Italia dalla Calabria al Friuli insomma anzi dalla Sicilia al Friuli eh, a Roma siamo attualmente sul centinaio o forse un po' di più 150 nodi eh, attivi eh, diciamo che comunque le persone che si vedono normalmente sono molto di più come spesso avviene nelle comunità, insomma, il, il gruppo di membri più attivi è sempre una percentuale molto ridotta rispetto al numero totale di partecipanti di una comunità. Eh. Ma quindi se qualcuno che che ci ascolta volesse eh, unirsi, volesse diciamo procurarsi un nodo e metterlo in contatto con un altro, la copertura sarebbe buona in questa città avendo già 100 nodi disponibili cioè eh, sarebbe abbastanza probabile trovare un nodo con cui scambiare eh, da tetto a tetto vabbè il discorso della copertura è un po' diverso da quello che può essere quello della rete cellulare, quindi uno arriva e vede ok, sono coperto, non sono coperto come abbiamo detto prima è... il fattore importante è la community quindi eh, è molto probabile è molto probabile che salendo sul tetto del, della propria casa si riesca a vedere il tetto di, una, di un appartenente alla propria community ovviamente questa persona non è detto che abbia un'antenna girata verso, verso di te quindi ci si mette d'accordo, si, si, si comprano le antenne in questo modo magari eh, chi ha un'antenna sul tetto ne, ne aggiunge un'altra per, per permettere ad altri eh, di connettersi così Il nuovo entrato mettendo un'altra antenna può permettere ad un altro di collegarsi e così di, è come un gioco del, del telefono senza fili, no? Aggiungendo membri della, della community si va sempre più lontano, si, si copre sempre, sempre di più. I nodi sono tutti uguali o ci sono delle differenze? E poi se si possono mettere più antenne, tipicamente quante se ne mettono per ogni nodo? Vabbè, il minimo ovviamente è ovviamente uno, ovviamente aumentando il numero delle antenne o il tipo delle antenne si riescono a per esempio fare collegamenti punto punto oppure punto multipunto. Quindi se uno ha una situazione privilegiata e quindi può essere visto da, da più persone c'è il, il guadagno da avere. nodi collegati sotto una stessa antena c'è un risparmio di apparati però quello che si cerca di diciamo di fare è avere collegamenti punto punto perché sono più performanti anche perché comunque raccolgono meno interferenze dall'esterno perché guardano soltanto in una particolare direzione ok e quindi diciamo eh, tornando invece ai tipi di nodi ci sono dei nodi che hanno gerarchicamente un, un valore diverso nella rete Sì, diciamo che noi li chiamiamo supernodi quelli che hanno più di una più di un'antenna, insomma, che hanno diciamo delle posizioni migliori e quindi tendono a eh, smistare molto molto più traffico quindi vuol dire che hanno alla base apparati anche un po' più potenti ovviamente tutto a carico del proprietario del nodo quindi eh, sta nella diciamo nel, nell'attivismo personale e nell'investimento personale insomma la le performance della della rete. Diciamo eh, volevo aggiungere che eh, in realtà i nodi ci sono dei nodi più importanti degli altri ma semplicemente perché si trovano in uh, posizioni diciamo più favorevoli e quindi in qualche modo si è deciso di farli diventare o sono diventati diciamo più sono diventati più importanti degli altri solo per uh, le loro caratteristiche diciamo ma non esiste una gerarchia tra i nodi i nodi sono tutti uguali eh, non, non ce n'è uno più importante dell'altro a tavolino diciamo ok poi vedevo anche dalla mappa che c'è sul sito che ci sono nodi potenziali quindi mi, insomma, mi sono immaginato questa è una cosa importante ne approfitto che hai fatto questa domanda perché alcune persone non capiscono il significato di questa nomenclatura quindi ci aiuterai a chiarire questo concetto dunque il nodo potenziale è un, uh, un, un, un punto in cui esiste una persona interessata a entrare in rete E, e, e basta quindi in realtà non c'è nulla in quel posto se non diciamo la risorsa umana che la, poi come dicevi è la cosa più importante faccio un esempio eh, eh, oggi c'è uno scritto da Reggio Emilia una persona nuova dice io ho il nodo potenziale più vicino a 60 km come faccio? Voglio partecipare? Il progetto mi piace? E così via io non ho potuto fare altro che chiedergli di, diciamo di diffondere il verbo quindi diciamo cercare altre persone più vicine a lui in modo da poter costituire un'altra un isola diciamo e quindi il nodo potenziale è appunto la persona interessata che poi è il futuro della community certo. invece il nodo attivo ovviamente sta diciamo, già mandando pacchetti sì è già lì presente in funzione quindi la cosa più fortunata è trovare un nodo attivo e contattarlo e fare subito un collegamento avere, entrare in rete immediatamente ad ogni modo è molto importante dichiararsi nodo potenziale perché si dà così in modo ad altri di saperlo e di poi di all'interno del, della della comunità stessa trovare il modo di, o di unirsi esatto, dà l'opportunità diciamo a quelli che stanno in quella zona di trovare qualcun altro che vuole fare la rete D'accordo, allora facciamo una prima pausa musicale e torniamo tra un paio di minuti in diretta. Allora, ritorniamo in diretta 06 49 17 50 è il numero per chi vuole chiamare intervenire per domande e osservazioni siamo in compagnia di, di alcuni esponenti del, del progetto Ninux che ci sono venuti a trovare in trasmissione abbiamo visto nella prima parte eh, un po' che cosa come è, com è, com è costituita questa rete come è, com è fatta con i suoi nodi eh, viene da pensare sì ma poi che cosa ci si può fare con questa rete praticamente eh, quello a cui Probabilmente molti di quelli che ci ascoltano hanno, avranno pensato: eh sì, probabilmente ci si può andare su Internet. Beh, questa cosa è anche possibile, però non è certamente questo lo scopo della rete. Sentiamo cosa ne pensano i nostri amici. Beh. Eh, sì, non siamo un fornitore di Internet gratis, insomma, non, non vogliamo essere questo. La nostra idea è di promuovere. La costruzione eh, di reti da parte delle persone. Quindi, noi diffondiamo come farlo: eh, se qualcuno vuole venire alle nostre riunioni, può imparare come si costruisce un nodo, come si. tutte le informazioni di cui ha bisogno per costruirselo. Eh, e l'idea è che ognuno proprio abbia il suo e che la rete complessiva non sia gestita complessivamente da nessuno. Eh, un'altra cosa che vorrei aggiungere è che eh, le reti magari a differenza di altre cose hanno bisogno di tanta manutenzione e quindi bisogna imparare anche a manutenere il proprio nodo perché le cose si rompono mh, insomma le reti sono proprio così, è una tecnologia un po mh, alla quale bisogna stare dietro comunque volevo aggiungere eh, che diciamo noi, noi non vogliamo portare dare connettività a internet nel senso di servizio cioè come fanno gli operatori ma vogliamo fare parte di internet cioè noi crediamo che le persone debbano tenere i loro dati invece che sui grossi content provider quali google facebook ma debbano tenerli eh, a casa propria e collegare casa propria in modo opportuno al resto della rete internet quindi diciamo noi non crediamo nella, nel, nel collegamento a internet ma vogliamo fare parte di esso diciamo. ecco visto che, che lo citi entriamo, entriamo magari subito nel tema che è, è, è molto caro a questa, a questa trasmissione eh, internet diciamo si è, si è presentato 25-30 anni fa come Un nuovo modo di organizzarsi, orizzontale, partecipato, che doveva favorire il relazionarsi tra pari. Esattamente le cose di cui ci state parlando voi oggi per, la, per, per quanto riguarda la rete Linux, quindi senza gerarchie, senza privilegi. Invece eh, abbiamo visto sempre di più che è in fase avanzatissima un processo di concentrazione nelle mani di pochi attori. giganteschi che stanno monopolizzando il traffico e le applicazioni eh, lo sappiamo di chi parliamo Google, Amazon, Facebook eh, per fare i nomi più famosi eh, controllano, controllano eh, ormai quasi del tutto la internet e, quindi in qualche modo eh, Oggi parlare di una struttura decentralizzata come Linux può anche essere un modo per ehm, dire qualcosa di diverso rispetto a quello che sta succedendo, giusto? Eh, sì, diciamo che la mh, se guardiamo un po' qual è la, la storia di internet, eh, internet è un'interconnessione tra varie reti, all'inizio era la rete, la rete militare, ARPANET, poi sono arrivate le reti istituzionali, le reti, eh, le reti quindi dei comuni, delle istituzioni e poi sono arrivate le reti, le reti commerciali, queste reti commerciali che portano, offrono il servizio di connettività, offrono contenuti Quindi, oppure diciamo, negli ultimi anni con l'avvento del web.0 eh, offrono una, un servizio diciamo, infrastrutturale per gestire i dati quindi dove non, è, non sono loro come, diciamo, il, come era nel passato in cui c'era un sito web in cui chi aveva questo sito web proponeva il, il proprio contenuto ma è, sono gli, i contenuti sono prodotti dagli utenti stessi quindi sono gli utenti stessi che mettono i, loro, i, propri, i propri contenuti sul, sulle loro piattaforme Eh, quindi questo ci deve fare un po', un po' riflettere, quindi facciamo navigare facciamo, pardon, facciamo transitare i nostri dati su reti di proprietà dei provider lasciamo i nostri dati sui server dei, dei, dei content manager eh, questo diciamo il concetto di Linux è Perché non cominciamo a riapproparci del, della rete, di dove sono i dati, di come li trasportiamo, di quali sono le regole? Perché se eh, un diciamo un provider decide che. Questo tipo di traffico lo puoi fare, quest'altro tipo di traffico no, magari mi ehm, immagino diciamo, eh, gli accordi che stanno succedendo, eh, che vediamo tutti i giorni negli spot pubblicitari, se fai questo tipo di traffico non consumi giga, vuol dire limitare la libertà dell'utilizzo della propria connessione. Diciamo, significa... Per esempio appunto per fare un esempio che se sei cliente di questo provider e vai su Facebook allora tutto il contenuto da, mm, di quel cliente fatto verso Facebook non fa consumare giga del provider. Questo significa che tu sarai spinto come uten, utente, diciamo, utente di internet e cliente, cliente del commerciale del, del provider a fare sempre... più contenuti su Facebook, quindi magari Facebook uh, è l'esempio, ne possiamo citare tantissimi altri, quindi significa che se tu sei per esempio in... Uh, uh, ma non solo... Uh, Magari condividere il contenuto del gattino eccetera ma anche per esempio sei a una manifestazione e quindi vuoi condividere i tuoi contenuti eccetera eccetera cosa succede per esempio succede che se non sbai sulla piattaforma eh, specifica prioritarizzata dal Dal, dal tuo gestore di servizi internet quindi quello con cui hai stretto accordi tu sostanzialmente i tuoi contenuti passeranno in secondo piano e quindi significa che i contenuti di un'altra persona varranno di più rispetto ai tuoi tu magari starai pubblicando delle cose interessantissime su una piattaforma però autoprodotta i tuoi contenuti passeranno in secondo piano rispetto a chi pubblica il video del gattino su facebook Quindi quello che sta succedendo eh, è che c'è un filtro di fatto sui contenuti, vengono privilegiati alcuni contenuti e resi ehm, di confine altri contenuti, quindi in sostanza eh, quello che doveva essere la libertà assoluta di poter pubblicare mh, no, oggi... Praticamente non c'è più ma oh, non c'è non c'è oggi, non c'è stata neanche neanche prima. Cioè, per esempio, la prima presa per i fondelli è stata ah, il web 2.0 in cui tu puoi condividere contenuti. E allora lo, un esempio classico è il video di YouTube, no? Allora, tu per vedere un video che c'è su YouTube lo vedi benissimo. Parliamo strettamente anche a livello tecnico, anche se tutti i contenuti. fossero uguali no? tra tutte le piattaforme. Il video di YouTube tu lo vedi benissimo, il momento in cui tu vuoi condividere un tuo contenuto su YouTube vai praticamente lentissimo, non riesci a caricarlo. Perché? Perché sostanzialmente tutti i dati che ricevi da queste grandi piattaforme che hanno soldi per gestire la loro infrastruttura o fare stringere accordi con i provider valgono di più dei tuoi contenuti che vuoi condividere. Differente appunto in una rete comunitaria in cui la banda è simmetrica e quindi non so se... È sì diciamo che significa. chiaramente l'ottica Linux è soprattutto sul, sul networking e quindi anche appunto sulla simmetria la possibilità cioè di fare download e upload um, a velocità molto, molto elevate Mol, e, molto uguali ele diciamo soprattutto uguali e però eh, già avete introdotto quindi ve lo chiedo l'aspetto diciamo più, più applicativo quindi anche eh, l'aspetto dei contenuti ecco eh, dopo aver costruito questa infrastruttura state anche pensando ai servizi che offre l'infrastruttura, ai contenuti in realtà diciamo la, come dicevamo non è una questione di servizio cioè eh, chiunque può avendoci la rete diciamo, può eh, pubblicare o, e creare servizi creare server eh, di, distribuire contenuti in qualsiasi forma Cioè dal centralino telefonico al, al, al sito web o alla pubblicazione di qualsiasi forma di, di, di alle mail, audio, alla video, chat qualsiasi, qualsiasi tipo che ti possa venire in mente la cosa importante questo è un, un concetto che non è stato facile far passare ed è, abbiamo difficoltà spesso a far capire la gente che internet, così come la nostra comunità è un'infrastruttura cioè è fatta da fili, da collegamenti poi quello che passi sopra il filo è qualsiasi cosa invece la, la gente è molto spesso è abituata a poter usare solo gli strumenti che vengono dati loro dai gestori diciamo i grossi content provider invece c'è bisogno di aprire la mente alle persone e far capire che in realtà ci possono fare quello che vogliono possono anche fare, usare dei nuovi protocolli svilupparli eh, sviluppare nuove applicazioni che non esistono ancora Questo è, fai molto bene a dirlo perché richiama ancora una volta al punto della partecipazione, e del darsi da fare in prima persona per fare i servizi, ma naturalmente eh, chi si avvicina eh, alla rete... può avere un incentivo a, a, a, a, a, a diciamo a farne parte se già vede che ci sono alcuni servizi di base eh, garantiti, per quello volevo che magari se li avevate li li, po li potevate promuovere in questa sede, potevate parlare non so di qualche di qualche eh, server che già è attivo e che funziona bene. Sì, diciamo di di garantito no, non c'è nulla, perché la la rete la nostra rete è best effort, quindi facciamo tutto, per, tutti per, per hobby, per divertimento e per curiosità. diciamo tecnologica e vabbè diciamo che mh, quello che si sta diciamo quello che era eh, fino a poco tempo fa eh, avevamo di, diversi server tipo di chat eh, server mail quindi tu, tutte le mail eh, chiocciola linux.org eh, arrivano su fisicamente su macchine che stanno all'interno della rete eh, diciamo che ultimamente mh, mh, ci siamo sempre concentrati sempre sulla re, sul, su come fare il deploy della rete e abbiamo diciamo lasciato i server molto centralizzati è venuto diciamo ci sono stati delle problematiche tecniche quindi molti server sono sono andati giù e quindi mh, approfittando di questo tipo di, di problematica eh, stiamo affrontando eh, il, il problema mettendo su una rete di eh, di calcolatori praticamente un cloud quindi stiamo progettando insieme uh, un cloud che gira che giri sulla su, sulla nostra rete vabbè volevo aggiungere sol, soltanto che mh, è, un, è un cloud così il cloud dei dei annoiati dei, dei, perché è un, è, un, è un cloud fatto con pochissime risorse proprio per tenere i costi bassi è un è un cloud è, è una bella nuvoletta con cui giocare è, Non, non si parla molto di affidabilità ma del fatto di partecipare e quindi di metterci le mani sopra di imparare a farlo e eh, capire un attimo anche che appunto questo cloud non è una cosa così misteriosa e fumosa ma è qualcosa su cui anche noi possiamo averne una parte di controllo cioè, in pratica abbiamo dei piccoli computer accesi dentro le nostre case eh, che altre persone possono utilizzare Creandoci, mettendoci le loro applicazioni ecco. e detta altrettanto rozzamente possono migrare da anche, anche da un computerino all'altro in modo diciamo anche automatico io per esempio avevo fatto qua a Roma mi ero fatto a casa un uh, cloud con uh, su Raspberry in cui prend, praticamente prendevo e tutti i contenuti tra il telefono la fotografia, la, sem la semplice fotografia del telefono invece di mandarla eh, su a Facebook, Google, eh. Facebook eh. Eccetera, me la salvavo praticamente lì e me la ritrovavo sul computer di casa quindi tra quei 3-4 dispositivi che poi molte volte il 90% delle volte almeno sono quelli tra cui ci servono realmente i contenuti tra uno e l'altro Mi... eh sì direi cioè, mantenere l'informazione là dove nasce Che è fondamentale. Allora andiamo nuovamente in pausa 06 49 17 50 per chi vuole intervenire, ci risentiamo fra un paio di minuti. Allora torniamo in diretta per l'ultima parte della trasmissione Entropia Massima, siamo in compagnia di uh, alcuni del progetto Ninox, stiamo parlando quindi di reti wireless comunitarie, abbiamo visto che la rete eh, ha uh, diversi nodi nella nostra città eh, e, e che e fornisce già alcuni servizi di base eh, lasciando, aperti, lasciando aperta la possibilità di farne molti altri. <ride> Scusate, quindi eh, non, non è un, necessariamente eh, utile per connettersi a internet, però questa cosa può in effetti tornare utile laddove un collegamento a internet non c'è o, o magari non c'è la banda larga, come può ad esempio succedere nelle, nelle, nella campagna laziale, tanto per fare un esempio a noi vicino. Si parla quindi anche di Digital divide e eh, questo approccio può, eh, può essere può inserirsi nella lotta al, al divario digitale. beh eh, sì eh, ci sono stati dei casi di persone che si sono connesse alla rete per colmare questo divario eh, diciamo in, sempre in autonomia insomma eh, comunque diciamo che noi notiamo che il digital divide in certi casi è soprattutto culturale e quindi andrebbe un attimo eh, fatta educazione sul come utilizzare la rete eh, e insomma non semplicemente prendere tutto quello che ci viene dato eh, senza pensarci insomma. Eh, per quanto... Beh, è importante aggiungere il, il diritto fondamentale no? all'accesso alla, alla rete e, e quindi non sancire soltanto eh, il, il, il, il, il diritto d'uso ma anche Eh, il, il, il, il diritto a sperimentare nuove forme di eh, comunicazione e di telecomunicazioni si accennava il, il problema gravissimo del eh, digital divide culturale perché è, è chiaro che ogni volta che passano uno, due, cinque anni eh, nella, nella Mondoreti è come se diventasse eh, un'epoca eh, eh, eh, storicamente geologica Diciamo che il Digital Divide ha dato eh, grosse spinte a molte community network che sono nate intorno al mondo. Ecco, parliamo di queste per esempio, oltre a parlare di quella di Roma, vediamo anche eh, se ce ne sono delle altre in Italia, in Europa, nel mondo. Allora, in, in Catalogna c'è una rete che si chiama Guifinet, che conta 30.000 nodi e copre praticamente tutta la regione. E lì la spinta è stato il Digital Divide, ovvero l'operatore telefonico eh, principale in Spagna, telefonica, non voleva entrare eh, lì a dare la connettività e quindi sono autocostruiti la loro rete anche con... Eh, con l'aiuto di tutti insomma lì ci sono anche di mezzo Beh, le la altre spi spinte. Dai, la spinta è stata lì anche il fatto dell'autonomia della Catalogna sì <ride> esatto è stata anche dobbiamo. senza dubbio in, in, infatti si può a, a, aggiungere un fatto che qua in Italia siamo partiti abbastanza in ritardo e molto in sordina perché come ci potremmo dovremmo ricordare c'era il decreto Pisano, era un decreto antiterrorismo che ci obbligava a lasciare i Documenti per connettersi a Internet, cose dell'altro mondo proprio. Adesso è decaduto, fortunatamente, anche se non si capisce benissimo cosa è consentito fare e in quali circostanze, tuttavia le altre community wireless sono partite prima e in forza. Sì, altre community network che sono state spinte molto dal Digital Divide sono per esempio Freifunk che si traduce credo con radio libera, per da casa. In Austria? No, in Germania. E c'era praticamente Berlino Est che non era raggiunta da, dalla banda larga e quindi hanno iniziato a costruirsi da soli la loro rete wireless per coprirla. Poi man mano che è arrivata la banda larga, diciamo se si è evoluto il discorso, è diventato un discorso un po' più politico, se vogliamo, è un po' meno di digital divide. Com comunque, la, nel senso, la Germania è ricca, però non è una cosa solamente da paesi ricchi. Eh, per intenderci, un paese molto vicino a noi, la Grecia, eh, con c'è una rete di qualche diecimila nodi eh, in cui si sono organizzati eccetera, nei partendo da Atene ma adesso hanno collegato appunto anche altre isole, sostanzialmente quasi tutto il Peloponneso è connesso da questo, fino ad arrivare al Tibet in cui un paio di avventurosi <ride> un paio di anni fa hanno deciso di connettere eh, i vill 41 villaggi del, eh, interni nella zona eh, di Kathmandu verso l'Himalaya perché per le scuole e per fare telemedicina perché eh, sostanzialmente avevano problemi di questo tipo quindi adesso dopodiché la cosa si è espansa sono riuscito a portare appunto appunto internet anche in 41 villaggi in un territorio che voglio dire eh, a livello orografico non è che sia dei più semplici sicuramente ecco ma Queste community che, che sono nate e che stanno tuttora nascendo, sono tra di loro legate? Tra, eh, attraverso, non so, un coordinamento oppure un manifesto? Ad esempio, leggevo sul, sul sito del Wireless Commons Manifesto. Sì, eh, allora. Mh, molti ormai molti anni fa è stato scritto il Wireless Commons Manifesto, ovvero un. Uh, un documento in cui si dichiarava la volontà di interconnettere l'intero mondo attraverso lo community network diciamo che questa utopia eh, un ha... progetto mol molto umile <ride> no, però è un'utopia un che piano piano si sta realizzando sì diciamo Infatti. che pian piano si stanno evolvendo, calcoliamo che ancora le persone connesse a internet sono gran poche rispetto alla popolazione mondiale quindi non si sa come si evolverà il discorso e come queste si connetteranno in futuro anche perché eh. la cosa appunto passa anche quelle belle frontiere geopolitiche eccetera e ci sono appunto le zone di confine in cui una comunità di confine su uno stato non vede il, questa frontiera che eh, appunto gli hanno deciso come stato eccetera e decide di interconnettersi per esempio un esempio stanno discutendo eh, diverse, diverse persone tra la zona del Friuli per esempio con la community slovena Fare, eh, fare rete, interconnettere le, le due reti cioè in, in quella che sono alcune alcune diciamo riunioni così eh, che si fanno annualmente tra le varie community network, per esempio il Battle Mesh quest'anno si farà a Porto in Portogallo a maggio ecco che cos'è il Battle Mesh? il Battle Mesh è, beh, è, una, è un incontro tra eh, le varie community network non solo europee ma L'anno scorso appunto c'è stato per esempio in Slovenia, sono venuti dagli Stati Uniti, ma sono venuti dall'India anche eccetera, e in cui si mettono a confronto i vari protocolli che permettono... Diciamo quello che tecnicamente permette di fare interscambio di informazioni per cercare di vedere una specie di competizione tra di noi eh, carina per vedere un pochino come migliorare e come potersi scambiare anche informazioni tra una community e l'altra, stringere collaborazioni, amicizie che durano comunque anche da anni. Sì, diciamo che battle mesh vuol dire battaglia delle mesh. Il mesh sarebbero un tipo di reti in cui non c'è gerarchia tra i nodi. Quindi delle reti orizzontali e battaglia nel senso naturalmente non c'è nessuna battaglia, niente del genere, ma si tratta semplicemente di un vedere tecnicamente cosa funziona meglio per costruire questo tipo di reti. E, appunto ci sono... e poter scegliere la tecnologia più adeguata per eh, la circostanza sì, diciamo che questi, questi software sono realizzati, sono open source o meglio, sono alcuni sono open source, altri sono proprio free software e a questo incontro ci sono anche gli sviluppatori di questi software quindi si incontrano sia le community network di tutto il mondo sia gli sviluppatori del software che le fa funzionare Ecco a proposito di software ovviamente anche il vostro è, è free software immagino no? Licenziato GPL Sì diciamo che noi siamo soprattutto open VRT per molte cose per altre purtroppo ci dobbiamo affidare a quello che c'è già installato sopra i router Perché si tratta quindi dell'installazione avviene sui router giusto? Diciamolo questo Sì, diciamo che i, per router intendiamo anche le antenne che vengono montate sui tetti queste possono avere dei software che sono proprietari Diciamo che di, di solito succede che le, i produttori dei, delle antenne hanno dei, de, degli accordi con i produttori di, di, dei chip e quindi diciamo solo loro uh, hanno il codice diciamo, segreto per poter comandare il chip in modo ottimale questo significa che spesso siamo... Cioè, scegliamo di utilizzare apparati che hanno software chiusi, diciamo, sul tetto, come se fosse un firmware, diciamo. Eh, e invece poi il, il cervello del nodo sta in casa su un router con software aperto free software. Diciamo, no, facciamo fare il lavoro stupido. all'antenna per connettersi via radio con quell'altra, però poi esattamente lo scambio reale di informazione appunto come, come diceva lui eccetera, avviene su un apparato su cui siamo sicuri di poter mettere software libero io volevo aggiungere semplicemente il fatto che è fondamentale comunque lasciare la possibilità di interconnettersi a qualsiasi protocollo e implementazione che sia proprietario o, so o software libero diciamo che noi uh, pre uh, prediligiamo l'open lo source e il e software libero ma mm, il, il uh, diritto all'interconnessione viene diciamo prima quindi questo per, per dirlo per chi avesse voglia di, un, di unirsi a Ninox, naturalmente eh, ricordiamo anche le modalità eh, gli strumenti che utilizzate l'ambile inglese, gli incontri settimanali diciamolo che può essere utile Beh, noi ci, mh, ci incontriamo il giovedì sera eh, presso il Fuso Lab qui a Roma in via della Bella Villa 94 diciamo dalle nove in poi, poi siamo, siamo all'Alessandrino siamo abbastanza nottambuli e poi diciamo ogni, ogni community in ogni paese ha i suoi luoghi di incontro, trovate tutto sul sito www.ninux.org e la cosa importante è che ehm, diciamo, il, tutto il progetto è documentato quindi eh, dal, da, co da cos'è linux a come si monta l'antenna, trovate tutto sulla nostro, sul nostro sito di wiki quindi è, è successo Gente che non è mai venuta a incontrarci, ha letto tutta la documentazione, si è montato il nodo, magari ha mandato un'email. Io ci sono e si è connessa alla rete. È bene, stato... succe, comunque è successo sia questo, è successo anche il discorso. Appunto che qualcuno che ha dubbi o comunque eccetera, venendoci a trovare di persona lì all'Alessandrino. Diciamo e eh, diciamo ogni giovedì. Uh, si trova sempre qualcuno e comunque visto che Roma è grande uh, diciamo cerchiamo anche di uh, trovare un modo di organizzarci per vederci anche da altre parti uh, magari appunto Uh, non, non così tra virgolette formalmente anche se appunto di formale non c'è niente <ride> però uh, ecco anche da altre parti e, e poi anche nelle altre isole appunto trovate come dicevano gli altri tutto quanto sul, uh, sul sito e sulle nostre mailing list bene abbiamo ancora un minuto in chiusura e se volete darci altri numeri sulla rete dunque noi i numeri possiamo darti solo dei numeri parziali, diciamo. Eh, innanzitutto perché, come, come sai, la rete è distribuita e decentralizzata, quindi ci sono più punti di uscita della rete, quindi non, non, sono, non sono misurati tutti i punti di uscita della rete. Eh, quello che posso dirvi è che l'infrastruttura invece dei servizi eh, ha un canale diverso. a degli indirizzi pubblici registrati a nostro nome a un uh, autonomous system pubblico e quello diciamo essendo, avendo solo pochi punti di uscita quelli diciamo vengono misurati e vengono monitorati costantemente diciamo che il nostro, la nostra rete romana dei, dei, dei, dei server diciamo di questi indirizzi pubblici sta intorno ai 20 megabit al secondo diciamo di traffico Eh, insomma, niente male. Allora, in chiusura, abbiamo visto l'importanza di potersi fare le cose da sé, e questo include anche le reti, quindi dobbiamo farle, usarle, imparare come sono fatte, migliorarle, e, e questo vale anche per, per i sistemi operativi, per le applicazioni in generale. È il concetto del, dell'autogestione che noi portiamo comunque sempre avanti eh, in questa trasmissione. Quindi vi ringraziamo e speriamo verrete a trovarci nuovamente per approfondire ancora, ancora di più. Grazie a Radio Andorossa Grazie. per averci ospitato. Grazie dell'invito. Ciao e a presto.